Lektion 15 Unterwegs Ich habe wirklich keine Ahnung, wohin wir fahren. Jetzt fahren wir auf der Autobahn in Richtung Lindau. Das ist klar. Mehr sage ich nicht. Sonst ist es keine Überraschung mehr. Schade, ich bin so schrecklich neugierig. Die Autos fahren hier furchtbar schnell. Darf in Deutschland jeder so schnell fahren, wie er will? Nur auf der Autobahn. Auf der Landstraße sind 100 km pro Stunde erlaubt. Hörst du das auch? Geht der Motor kaputt? Das glaube ich nicht. Das Auto ist regelmäßig in der Werkstatt. Aber ich fahre lieber zur nächsten Tankstelle. Ich möchte keine Panne haben. Ist etwas kaputt? Ich weiß nicht. Irgendetwas stimmt nicht. Beim Fahren hören wir ein seltsames Geräusch. Ich sehe mal nach. Geben Sie mir bitte den Autoschlüssel. Ich möchte den Motor anlassen. Aha, das ist bestimmt der Kalrim. Er hat sich gelockert. Das repariere ich sofort. Dauert das lange? Nein, in ein paar Minuten können Sie weiterfahren. Tatsächlich. Das Geräusch ist weg. Vielen Dank. Gute Fahrt. Die Alpen sind wirklich eine tolle Überraschung. Ich habe noch nie so hohe Berge gesehen. Ich bin völlig begeistert. Du hast recht. Die Landschaft ist wunderschön. Hier ist die Grenze. Suchst du bitte meinen Pass? Er ist in dieser Tasche. Ich kann ihn nicht finden. Ah, hier ist er. Guten Tag, die Pässe bitte. In Ordnung. Entschuldigen Sie, kann man hier Geld wechseln? Selbstverständlich, die Wechselstube ist gleich um die Ecke.